Троня погодився, але Оля, аж ніяк не маючи ідеальних жіночих параметрів, хіба що довгі ноги, всіляко принижувала приймака. А вертатися до батька з мачухою не було сил. І Троня купив готельку в кредит. А як виплачувати? Платня викладача порівняно велика, але цього замало. Тож доводиться шукати вечірню додаткову роботу. Воїстину, Київ – велике село. Де їхній університет, а де сауна «Змий печаль». І отже ж, зустрілися. Так і моя дочка, яку її напівмаразматичний батько іноді з плутав зі мною молодою, не схотіла жити вдома. Поїхали працювати до Німеччини. А як її там? Сумно подумала Валерія, а Троня відчув той сум за завідувачки кафедри і запропонував їй. Ходімо звідси, Валерія Миронівна. Краще посидьмо в нічному ресторанчику. Я звик не спати вночі. У цьому щось є, Вони блукали нічними вулицями і пили кон'як у нічних барах. Був мороз, і хміль не тримався. Валерія вперше за багато-багато років не спала всю ніч до ранку. І струнею було цікаво. В розмовах легко забулася різниця у віці – він підкреслено звертається до неї Валерія Миронівно. Не підхопив пропозиції звертатися на ім'я. І не дає їй витратити жодної гривні. За нічні бари, за таксі, квапиться розраховуватися сам. У вас кредит, троню. Дозвольте цим кон'яком частую я. Ні в якому разі, Валерія Миронівна. Така ніч буває раз у житті. Певне радіє, що ця перезріла пані, не змусила його працювати. А Нінка оплатила йому всю ніч, оцінює ситуацію Валерія гострим розумом аналітика. А спілкування у них відбувається чудово. Виявилося, їм обом подобається Ясунарі Кавабата, та Юрій Бедрик. Щоправда, останньої збірки Бедрика у троні не було, і Валерія запросила троню на хвилинку заскочити до неї, щоб позичити молодому викладачеві збірку улюбленого поета. Поки вона діставала книжечку з горішньої полиці, чоловік мовчки стояв у дверях і тихо і неадекватно хитався з великою амплітудою. Ваш батько зовсім старенький, Валерія Миронівно, сказав їй троня на прощання. Щасливої вам, дорогі Валерія Миронівно. Побачимося, коли вернетеся. Ще поговоримо про приспаних дівчат у нічному зимовому будинку. Чого ти не завела цього красення до себе? Я, бодай, підглянув би у щілину, Може, полегшало би? прохрипів чоловік. Тобі не можна нахилятися і дивитися у щілину. Ти можеш упасти. І саме це тебе зупинило? Саме це. Вранці зателефонувала Оленка, чиї задоволені зойки з іншого будуарчика «Змий печаль» супроводжували їхню строннею розмову про життя і літературу. Наче вимазалася в лайні, поділилася вона своїми враженнями від голого ювілею. Адже ж, сучка наша Нінка, що вона коїть у цьому житті і інших тягне за собою? Побачив би мене мій син. А як все це тобі? Як ти все це оцінюєш? Я знову розширила своє знання про це життя, – відповіла Валерія. Себто, тобі сподобалося? Я правильно тебе розумію, обурилася Оленка. Ну, сподобалося не зовсім точне слово. Але пізнавати пекло не менш корисно, аніж пізнавати рай. Так, Нінка обіцяла нам рай, а затягла в пекло. Сумніваюся, щоб вона була щаслива зі своїм пупсиком. Маю великі сумніви. Щодо щастя самого пупсика. Ну хай Ніна сама вирішує свої та свого пупсика проблеми. «Ой, ой, яка ж ти толерантна! Але ж до її саун ходить молодь! Мій син, буває, з друзями ходить до якоїсь дорогої сауни. А тут така мимиця із солярією. Дай поспати, Олено. Я всю ніч ходила містом».